і понуро обвів усіх очима. Степан Петрович не міг розібрати, яке в нього було обличчя, бо воно все було у чорних плямах від вугілля, і буривалося пасмами, спадали йому на чоло, а вуса звисали через горішню губу, як почорніла солома із воза. Він знов поклав голову на руки, але зараз же підвів її, налив собі чарку горілки Вихилив її між вуса, тинув чарпу на стіл біля пляшки, схопився на ноги і почав ходити туди й сюди біля столу, крутячи головою та стогнучи так, неначе у нього нестерпно боліли зуби. «Що йому таке?» – тихенько спитав Степан Петрович у сусіди зліва. Той прихилив до нього лице і трохи гугняво забубонів. «Неприятності, Найкращий брат та жінка всі в колгоспі працювали. Ну, він звідси допомагав їм, найкращий забойщик у нас. А голова колгоспу спонравив його жінку і присилував її собі на полюбовницю. А коли батько його засичав за це на голову, так то його побив і заслав на каторжні роботи. За бунт, значить, протягом. Власті. А менший брат утік та прибіг сюди, щоб попередити старшого, бо йому може бути неприятність, а сам утік куди далі. А це от запив, і отак от щодня п'є та стогне. Вибійник, кремезний, із випнутими грудьми, під розстебнутою чорною від вугілля сорочкою і з навислим чубом, знову сів і впав головою на руки. Всі на мить притихли, але зараз же знову загомоніли, закружляли чаркою. «Ну, а ти ж сам звідки?» Ніжно обнявши за плечі Степана, спитав сусіда з рожевим носом. «Та здалеку, я ж сказав. Дуже здалеку. Аже з самої Франції». «Та що ти кажеш? Та ні, та як?» – посипались вражені запитання «Та хто ж ти такий, француз чи що?» «Та ні, я українець, старий емігрант, ще перед першою війною, як тіку від царизму до Франції. Та так і задубів там аж на 30 років. Зробився фермером, маю там хазяйство, жінку і дітей. А чого ж ти сюди приїхав? А будувати з вами соціалізм?» «Всі обличчя витріщились на нього» повними непорозуміння і навіть страху очима. — Який шатіалізм наш? Тут навіть чубатий шахтар підвів голову, вражено подивився на подорожнього і так зареготав, що здавалося, аж Сталін повинен був озирнутись зі свого п'єдесталу. Всі обличчя скривились чи то ніяковою, чи недовірливою посмішкою. — Ах, «Хто ж тебе серце направив на цей шлях?» із співчуттям і страхом запитав хтось. «Та ви ж самі. Ваша революція». «Багато людей з Європи та Америки поїхало в Радянський Союз будувати соціалізм. Обличчя все ж таки мали такий вираз, ніби вони слухали якогось милого, але нещасного психічного каліку». Він може собі розповідати все, що хоче, але ставитись до нього можна тільки з жалем. О, така історія. Так тобі, значить, до такої міри заманулось нашого соціалізму, що ти покинув жінку, дітей, господарство і поїхав його куштувати у нас? Так чого ж ти аж до нас у шахти забився? А куди ж йому забиватись? вставив цибульний ніс. «У нас же соціалізм найкращий, правильно, правильно. Ну, а у вас там у Франції, мабуть, все ж таки соціалізму немає?» «Та немає ще. А от ви нам привезете, то й ми матимемо». Чубатий вибійник знову зареготався і вилився таким матюком, що Сталін знову трохи-трохи не озернувся. Але всі обличчя.